Розділ 14. Я знову поглянув на меню. Чому ви тут? Чи боїтеся ви смерті? Чи вдоволені ви? Запитання вже здавалися не такими дивними, як тоді, коли я вперше прочитав їх у меню. Ба більше, тепер вони були набагато важливіші. Чи вдоволені ви? «Не думаю, що можна бути вдоволеним, просто знаючи, чому ти тут, і не розпочавши працювати над цим по-справжньому», – подумав я. «Але це не завжди дуже легко, чи не так?» – почув я голос Кейсі. «Коли я підвів погляд, вона саме доливала воду мені в склянку». «Ні, не завжди», – відповів я. «Я думаю про свою ситуацію. Я вмію робити те, що роблю щодня». Мені за це платять. А що, як я спитаю себе, чому я тут, визначу, чим хочу займатися, а тоді виявиться, що я не вмію цього робити? Або що, як я не зможу знайти собі таку роботу? То як мені заробляти гроші? Як мені утримувати себе і як відкласти грошей на пенсію? А що, як мені погано даватиметься ця нова справа? А що, як люди сміятимуться з моєї справи чи не шануватимуть її? Кейсі зачекала, поки я закінчу. «Джоне, ви думаєте, що людина, яка остаточно визначила, чому вона тут, і знайшла правильну відповідь, обов'язково зрадіє своєму відкриттю?» Я помовчав якусь мить, намагаючись усвідомити, як це. «Сподіваюся, що так?» – відповів я. «Якщо вона визначила, чому існує, то це, як на мене, велика радість». «Чи вважаєте ви, що справа, яка допоможе досягти мети, має бути лише в радість?» – запитала вона. Я знову помовчав. Запитання видавалося надто простим. «Я, певно, щось опускаю», – раптом майнуло у голові. «Звісно», – сказав я, – «а чому би і ні? Це має викликати в людини найбільший захват та інтерес. Тоді чому, на вашу думку, ця людина може зазнати невдачі?» Я поглянув на неї. Не встиг я відповісти, як Кейсі мовила далі. «Чи бачили ви хоч раз людину, яка була б у цілковитому захваті від своєї щоденної праці? Яка, здавалося, витрачала час на те, чим по-справжньому насолоджується?» Я знову помовчав. «Рідко, але знаю кількох людей, яким підходить цей опис. У них добре виходить те, чим вони займаються?» – спитала Кейсі. «Ну, так, не без сарказму відповів я. Зважаючи на те, скільки часу вони на це витрачають, це має виходити в них добре. Ну, вони ж читають про це у вільний час, дивляться про це програми, їздять на тематичні конференції. І з таким зануренням те, чим вони займаються, має виходити добре. Невже вони не втомлюються від того, що роблять? – запитала вона. «Ні», – відповів я. «Їм цього наче постійно мало. Вони ніби зараджаються від цього». І я зупинився посеред речення. Кейсі усміхнулася мені. «Чи складно їм знайти роботу? Як гадаєте?» Я знову помовчав. «Тим, кого я знаю? Ні. Вони так багато знають про те, що люблять, і так цим цікавляться, що до них постійно звертаються за порадами і усі хочуть, щоб вони займалися тим, чим займаються». «Гадаю, вони – люди досить позитивні і веселі», – припустила Кейсі. «Їм, мабуть, не треба відриватися від справ, щоб перезарядитися». Я замислився над словами Кейсі. Це був цікавий погляд. Яким було б життя, якби я завжди робив те, що хотів? Що, якби я завжди витрачав час на те, чим цікавлюся? «Але як щодо грошей?» – запитав я. Те, що в людини є улюблена справа, ще не означає, що їй за це багато платитимуть. Знайти роботу, припустімо, можна завжди. Та чи буде вона добре оплачувана? Додумавшись до такого, я аж запишався собою. Зрештою, продовжив я, хто знає, що саме на думку людини дає їй вдоволення? Ясно, промовила Кейсі. Що ж, розгляньмо найгірший можливий сценарій щодо грошей. Людина може прожити життя, займаючись тим, за допомогою чого, як вона визначила, досягне мети свого існування. Однак вона не заробляє багато грошей. Господи, та це було б трагедією. Уявіть собі наслідки. Можна прожити життя, йдучи до своєї «мі». Можна все життя віддавати улюбленій справі, бо ти здогадався, чому ти тут. Але... Можна дожити до 65 років і не мати вдосталь заощаджень на пенсію. «Що ж тоді робити?» – запитала вона з удаваним драматизмом у голосі. «Гадаю, тоді вам просто довелося б далі займатися тим, чим хочеться. Це справді могло б бути трагедією». Я засміявся. «Кейсі, за бажанням ви здатні на відвертий сарказм». Вона всміхнулася мені у відповідь. Я хочу впевнитись, що цілком розумію хід ваших думок. Ясно, ясно. Це починається з майкової історії про рибалку. Нащо чекати на можливість займатися тим, чим хочеться, коли це можна робити вже тепер? І це і дещо більше. Пам'ятаєте вашу розмову з Н про те, чому деякі люди щось купують? Звісно, ми говорили про те, що дехто прагне мати багато грошей, щоб більше купувати. Ці люди по Сподіваються від покупок відчути вдоволення, адже не мають улюбленої справи на щодень. Та ось у чому небезпека? Що більше вони купують, то більше мусять працювати, щоб оплачувати куплене. Через необережність це перетворюється на вир. Я зупинився, мені наче бракувало якоїсь деталі. Я поглянув на кейсі, та вона мовчки спостерігала за мною. Це має бути пов'язане з найгіршим можливим сценарієм, так? Уточнив я. Кейсі кивнула. Я на мить замислився. Гадаю, найважливіше те, що людина в умовах найгіршого сценарію завжди могла б обрати якесь інше заняття. Кейсі просто кивнула знову, тож я продовжив. Це і є найгірший можливий за... сценарій. Вочевидь, є кращий. Людині могли б платити багато грошей за те, чим їй хочеться займатися, за те, заради чого вона тут. Кейсі ще раз кивнула. Я знав, що досі не дійшов до того, чого, як мені здавалося, бракувало. Відкинувшись на спинку, я випив трохи води. Я вже хотів попросити якогось натяку, аж раптом мене осяяло. «Можливо, гроші перестають бути такими значущими. Ну, тобто це залежить від людини та обставин. Але я пам'ятаю, як під час розмови з Енн замислився, чому люди взагалі працюють. Ми тоді зауважили, що мотивація для роботи частково пов'язана з прагненням до вдоволення». «Можете навести якийсь приклад?» – попросила Кейсі. «Ну, я працюю для того, щоб заробляти гроші», – відповів я. Гроші мені потрібні, щоб оплачувати різні покупки. Якщо подумати про мої покупки, то я гадаю, трохи схожий на тих людей, про яких говорили ми з Н. У мене дуже багато речей, які допомагають недодовго відволіктись. Речей, які допомагають розвіятись і краще сприймати своє середовище. Мені цікаво ось що. Скільки із цього я б захотів, якби не мав потреби відволіктись чи розвіятись? Якби я завжди робив те, що хочу робити, то в мене було б менше потреби відволіктись і, мабуть, набагато менше стресу, після якого треба розвіюватись. Я не маю на увазі, що хотів би жити в якійсь хатинці в лісі, але мені цікаво, чи не залежить те, як людина визначає для себе багато грошей від того, якою мірою її життя відповідає її мі. Кейсі знову кивнула. «То ви натякаєте, що людям треба відмовитися від бажання мати більше грошей?» «Ні», – заперечив я та спробував знайти правильні слова для пояснення своєї думки. «Я не це маю на увазі. Я кажу лише про себе. Мабуть, якби я зрозумів, чому я тут, і мав заняття, що, як я визначив, відповідає мій, то, певно, менше переймався б грішми, ніж тепер. Ось і все, що я намагаюся сказати». Кейсі встала за столика і, забравши дві порожні тарілки, усміхнулася. Цікава думка, Джона. Я провів її поглядом до кухні. У вас цікавий заклад. Розділ 15. Повернувшись, Кейсі знову налила Вадимені у склянку і сіла навпроти. Джон, коли я занесла ваш посуд на кухню, Майк нагадав мені про дещо. Це може вас зацікавити. Воно пов'язане з нашою розмовою про те, з якими проблемами можуть стикатися люди, що намагаються досягти своєї «мі». Тобто йдеться про моє запитання про те, як вони заробляють? І про це, і не тільки про це. Я поглянув на Кейсі. Я уважно слухаю. Для цього почала вона... «Прошу вас згадати декого з тих людей, про яких ми говорили раніше. Тобто тих, хто, як я знаю, щиро зацікавлений у своїй справі?» – запитав я. «Тих, хто неначе щодня займається тим, що подобається йому по-справжньому?» «Саме про них. Ви нічого в них не помітили?» «Ну, одна жінка займалася продажами в...» «Узагалі-то Джона, – втрутилася Кейсі, – думайте ширше, не тільки про те, чим вони займалися, що ви загалом у них помітили?» Я відкинувся назад і на мить заплющив очі. Мені уявилися ті, про кого я думав. «Ну, як я вже казав, усі вони видаються по-справжньому щасливими. Вони, мабуть, насолоджуються тим, що роблять. А ще вони дуже впевнені в собі». І це не схоже на браваду. Вони наче просто знають, що все буде так, як вони хочуть. Це може прозвучати дивно, однак їм усім завжди щастить. Тобто з ними постійно стається щось хороше і несподіване. «Не можете навести приклад?» – запитала Кейсі. «Ну, я тут саме думаю про одну жінку. Вона працює в рекламі, що видається дивним після розмови з Н. Хай там як...» Вона намагалася здобути великого клієнта. Я вже забув деталі, але пам'ятаю, як це було важко, і як багато було претендентів. Ну, вона вирішила, що хоче його здобути. За два тижні роботи над презентацією їй зателефонував в давній друг з вишу. Вони вже давно не розмовляли. Обговорюючи різні справи, вони дійшли до теми роботи, і ця жінка розповіла, як намагається здобути важливого клієнта. Виявилося, що її односума друг працював у тій компанії, на яку полювала жінка. Ще один телефонний дзвінок, і, он, і вони втрьох зустрічаються за вечерею. Звісно, кілька тижнів потому жінка здобула клієнта. Ось що я маю на увазі, кажучи, що з ними стається щось не, несподіване. Ці люди просто здаються великими щасливчиками. Як думаєте, Джоне, чому це так? — запитала Кейсі. Я випив води. — Точно не знаю. Може, це просто збіг. От тільки цікаво, що ви попросили мене згадати людей, які справді насолоджуються тим, що роблять. Ці люди присвячують свій час справам, які, схоже, відповідають їхній «мі». Здається, з ними постійно стаються такі щасливі збіги. Кейсі всміхнулася і поглянула на мене. — Таке буває лише з цими людьми? — «Чи бувало таке коли-небудь із вами?» Я відкинувся на спинку дивана. «Мабуть, так. Ну, тобто, одразу не згадаю конкретний приклад, але я знаю, що траплялися моменти, коли мене вражало, що якась несподіванка ставалася саме тоді, коли мені було вкрай потрібно. Джоне, щось мені підказує, що якби ви пригадали конкретні приклади, то змогли б відшукати те, що їх пов'язує». «Може, то були випадки, коли я робив саме те, що хотів робити?» – запитав я. Сказавши це, я відчув, як мене пройняв дрож. Те саме відчуття приходило до мене раніше, коли я неначе дізнавався щось важливе про себе. «Джоне, я не можу говорити конкретно про вас, але працюючи в цьому кафе, я помітила дещо в людях загалом». Ті, хто знає свою «мі» та робить усе, що хочеться, щоб її досягти, справді здаються неймовірними щасливчиками. З ними стається щось несподіване і нібито випадкове саме тоді, коли це їм найбільше потрібно. Я розпитувала про це, і хоча всі вони погоджуються, що так буває, думки щодо того, чому так може бути, у них різні». Правду кажучи, більшість з них насправді не цікава визначати, в чому саме річ. Ці люди знають, що це спрацьовує, коли вони йдуть до мети свого існування, і просто вважають, що так влаштований світ. «Дивина», – відповів я, – звучить трохи містично. Дехто так і казав. Інші вважають це частиною природного руху, всесвіту чи впливом вищих сил. Ще дехто розглядає це як талант. Але всі погоджуються, це існує та відіграє певну роль у тому, що вони роблять. А яка ваша думка, Кейсі? Цього разу вона трохи помовчала. Якщо чесно, не знаю. Мабуть, річ у всіх цих причинах і, може, ще одній. Ви коли-небудь чули про теорію експонентних чисел? Я не впевнений, можете мені пояснити? Звісно, вона насправді досить проста. Наведу вам приклад. Теорія експонентних чисел твердить, якщо щось комусь сказати та вмовити цю людину сказати це іншим людям, а ці інші люди розкажуть іще комусь, то ваше послання невдовзі почує значно більше людей, ніж тих, з ким ви поговорили особисто. «Це схоже на передавання електронного листа ланцюжком», – сказав я, «коли його надсилають десятьом людям, а ті тоді надсилають його ще десятьом, і він йде далі». Точно. Концепція та сама. От тільки тепер припустімо, що ви розповідаєте людям про те, що намагаєтеся зробити та що допоможе вам досягти своєї «мі». Якщо ви поділитеся цим з десятьма людьми, а кожен з них поділиться ще з десятьма, і послання піде далі, то невдовзі з'явиться купа осіб, які, можливо, вам допоможуть. Я на мить замислився. Але чому б вони захотіли мені допомагати? Що спонукає людей говорити з іншими про те, що намагаюся зробити я? Кейсі поглянула на мене та не відповіла. У мене склалося враження, ніби знову я маю сам відповісти на власне запитання. Я згадав нашу поточну розмову і те, як ми дійшли до теми експонентних чисел. От тільки рішення до мене не приходило. Кейсі. «Здається, я не розумію. Може, натякнете?» «Джоне, пам'ятаєте тих людей, яких ви згадували на початку розмови? Тих, хто йде до своєї МІ? Як ви почуваєтеся, коли взаємодієте з ними?» «Чудово. Їхньою пристрастю та ентузіазмом до власної справи неможливо не заразитися. Їм просто хочеться допомагати». «Я знову зупинився». Ой, та годі, Кейсі, ви хочете сказати, що це є відповідь? Але як це стосується передавання повідомлення? Джоне, ви щойно сказали, що їхня пристрасть і ентузіазм збурюють бажання їм допомогти. Якби ви не могли допомогти, але знали інших людей, можливо, здатних допомогти, ви зв'язалися б з ними? Звісно, хочеться зробити це, бо вони здаються такими... «Я замовк, шукаючи правильних слів». «Непогрішливими?» – запитала Кейсі. «Так, щось таке. Вони здаються такими непогрішливими, що їм просто хочеться допомагати». «А як ви говорите про них іншим людям, які можуть допомогти?» – запитала Кейсі. «Ми з нею обмінялися усмішками». «Я говорю з тією пристрастю і ентузіазмом, з якою ті люди говорили зі мною». «Це заразливо, і це чуття ніби невіддільне від історії чи їхньої потреби!» «Може, це і є відповідь на ваше запитання?» Кейсі підвелася і забрала зі столика решту посуду. «Я вражена, Джоне!» – зауважила вона, тримаючи порожні тарілки. «Ви, певно, були дуже голодні!» «Це все їжа!» – відповів я. «Надто смачна, щоб від неї відмовлятись!» Поглянувши на кухню, я побачив майка. Він помахав рукою, і я помахав йому у відповідь. Цього разу без жодних вагань щодо до того, чи варто махати кухарям у перекусних. «Кейсі, у вас, бува, не лишилася шматочка того полунично-ревеневого пирога?» Вона засміялася. «Піду на кухню і подивлюся, що можу для вас зробити». Розділ 16 Розділ 16 Кілька хвилин потому до столика прийшов Майк. На тарілці він тримав шмат порога, якого вистачило б на чотирьох. «Один шматочок полунично-ревеневого порога?» – запитав кухар. «Майку, це швидше пів порога. Сумнівайся, що я стільки подужую». Поставивши тарілку, він поклав на стіл ще одну серветку та нову виделку. «Не кваптеся, поспіху не треба. Як минула ваша дискусія з Кейсі?» На той час я вже зачепив виделкою чималий шмат пирога і жував, а потім запив його водою і ковкнув. Вона була цікава, дуже цікава. Ми говорили про людей, які, судячи з усього, відповіли на варіант цього запитання, сказав я та вказав на меню. Слова в меню на мить перетворилися на «Чому я тут?», а тоді повільно обернулися назад на «Чому ви тут?». Я навіть не став згадувати про цю зміну. «Так, оце, – продовжив я, – схоже, ці люди мають певні спільні риси, а саме знають, чому вони тут, зрозуміли, чим хочуть займатися, щоб досягти цієї мети, а також цілком упевнені, що зможуть це. А коли вони намагаються це робити, відбуваються події, що сприяють їхньому успіху. Кесі роз'яснила мені деякі теорії». Майк усміхнувся. На цю тему замислювалися дуже багато людей. Так було вже давно, може ще з часів найдавніших філософів. «Майку, я не зовсім розумію, чому не всі йдуть за своєю «мі»? Що стримую людей?» «Іще, поки ви нічого не сказали, я знаю, що мені слід поставити це запитання самому собі, і я саме, саме це і робив, коли ви підійшли». Але мені цікаво знати, чи немає якоїсь серйознішої, масштабнішої причини за ту, яка може бути конкретно в мене. Майк відпив трохи з кухля, який тримав у руці, сів напроти мене і поставив його на стіл. «Звісно, у кожного з нас свої причини», – розпочав він, – «і розбиратися з ними кожен мусить сам» оскільки вони стосуються лише його ситуації. Утім, є певні чинники, що, судячи з усього, трапляються найчастіше. Наприклад, ну, в багатьох людей усе дуже просто. Вони ніколи не стикалися з поняттям мети існування. Ще хтось розуміє цю концепцію, проте не впевнений, що має «мі». А ще є люди, які через своє виховання, середовище чи, можливо, релігійні погляди не вважають, що мають право на спробу досягти «мі». Навіть ті, хто вважає, що має мету існування та вірить, що має право її досягти, часом не ймуть віри, що для її досягнення достатньо просто дізнатися, що це можливо, а тоді робити, що хочеться. Це пов'язане з тим, про що говорили ви з «ен». Багато хто заробляє чи здобуває владу, переконуючи інших, що ключем до вдоволення є вони самі, чи те, що вони виготовляють або продають. Уявіть собі, як їм було б важко, якби люди дійшли висновку, що кожен з нас сам визначає ступінь свого вдоволення. Ті, хто намагається переконати інших, втратили б владу. Для таких людей втрата влади над іншими – перспектива незпривадливих. «Це нагадує мені про одну з попередніх розмов з Кейсі», – сказав я. «Вона допомогла мені зрозуміти, що людина, дізнавшись свою «мі», має можливість робити що завгодно та стати ким завгодно. Вона не потребує чогось дозволу чи згоди». «Правильно. І до того ж ніхто не може перешкодити чи дозволити людині досягти всього, чого заманеться, у житті та займатися чим захочеться. Кожен з нас сам керує власною долею». Я замислився, пригадуючи свої розмови з Кейсі та Н. Те, про що ви говорите, дуже відрізняється від установок, які я бачу і чую в повсякденному житті. Я розумію, чому людям так важко навіть слухати про визначення причин свого існування та керування власною долею, вже не кажучи про те, щоб піти далі та жити так насправді. Точно, погодився Майк. Але це можливо. Власне кажучи, Тижні з два тому один відвідувач розповів нам із Кейсі цікаву історію про те, як він дізнався, як керувати власною долею. Якщо вам цікаво, я поділюся нею з, з вами. А вже ж цікаво, там теж є рибалки. Майк засміявся. Ні, але там є спорт. Цьому хлопцеві багато років раз у раз снилося, що він стоїть над м'ячем для гольфу в складній позиції. Він пояснив, що наяву грає в гольф не дуже добре, тож зіткнутися із цим викликом у вісні було особливо неприємно. У його сні м'яч, по якому він мав ударити, лежав на підвіконні, на великій похилій брилі чи в якомусь іншому місці, так само абсурдному та незручному для удару. Він знов і знов намагався твердо стати і добре замахнутися, але йому завжди здавалося, що виходить неправильно. І він знав, що удар буде нікудишній. Що більше він замахувався, то сильніше хвилювався і нервував. Коли його роздратування досягло межі, він таки відчув, що готовий до удару. Однак, коли він замахувався, місце знаходження м'яча змінювалось, і він стикався з новим, таким самим складним положенням. Тоді він знову доводив себе до стресу і тривоги. Усе повторювалося і повторювалося знов, поки він врешті-решт не прокидався під гупання свого серця та з шаленим напруженням у тілі. Якось йому наснився той самий сон, але тієї миті, коли він знову роздратувався найбільше, до нього раптом дійшло, що можна просто взяти м'яч і покласти його де-інде. Від цього нічого не залежало, і всім, окрім нього, було байдуже, де саме він битиме по м'ячу. Цей чоловік казав, що прокинувся з упевненістю в тому, що чудово дещо зрозумів. Тепер це здавалося очевидним, але не тоді. Наприкінці нашої розмови він пояснив мені, усупереч тому, чого нас навчають, і тому, що ми чуємо в рекламі чи відчуваємо, змучившись на роботі, кожен з нас керує кожною миттю свого життя – я про це забув і намагався пристосуватися до різних впливів, дозволяючи їм керувати моїм життям. Усім, окрім мене, насправді було байдуже, де я битиму по для гольфу. Так само і в житті. Лише ви насправді знаєте, чого хочете від свого існування». Ніколи не дозволяйте речам чи людям доводити себе до стану, в якому ви вже не почуваєтесь господарем власної волі. Наполегливо обирайте свій шлях, бо інакше його оберуть за вас. Просто покладіть м'яч для гольфу в інше місце. Закінчивши історію, Майк поглянув на мене Бачите про рибалок ані слова, а й справді ані слова. Але історія просто чудова. Мені подобається її суть. Тому хлопцеві теж сподобалося. Він сказав, що суть того сну змінила його життя. Відтоді він усмідом усвідомив, що сам обирає собі долю. Тепер, стикаючись із чимось і не знаючи точно, що робити, він просто каже собі, що треба перекласти м'яч для гольфу. І вимовивши ці слова, згадує, не треба боятися, Просто робити те, що хочеться. Розділ сімнадцятий Я поглянув на наручний годинник. Чверть на шосту ранку. Аж не віриться, сказав я. Скоро час замовляти сніданок знову. Майк усміхнувся. Спершу, може, варто прикінчити пиріг? «Залюбки!» – відповів я та виделкою взяв ще один шматочок. Дужував і випив ще трохи води. «Майку, у дечому я ще не впевнений. Я говорив про це і з вами, і з Кейсі, але поки що не маю відповіді». Майк з усмішкою сказав. «Питайте про що завгодно, тільки не питайте рецепт пирога. Це чи не єдине, що тут тримають у таємниці? Це рецепт моєї мами, а я пообіцяв їй ніколи його не розпоголошувати». Я всміхнувся. Зрозуміло. На щастя, мене цікавить відповідь на інше запитання. Ми розмовляли про людей, які питають себе «Чому я тут?». Ми з Кейсі говорили як про наслідки цього запитання, так і про те, як діяти, дізнавшись відповідь на нього. От тільки я досі не знаю, як знайти відповідь, сказав Майк. Саме так. «Думаю, для цього краще покликати Кейсі. Можливо, разом ми дамо вам кращу відповідь, ніж кожен з нас самотужки». Майк підвівся за столика і пішов у віддалений кінець ресторану, де Кейсі розмовляла з Ен та її другом. Я подумав, чи вони, бува, не обговорюють щось із того, про що я казав. Замуть Кейсі встала, і вони з Майком повернулись до мене. «Як вам пиріг?» – запитала Кейсі, коли вони сіли. Чудовий, усміхнувся я. Я наївся майже під зав'язку. Кейсі, Джон спитав, як знайти відповідь на перше запитання. Сказав Майк і вказав на Чому ви тут, на останній сторінці Меню, що знову перетворилося на Чому я тут. Мені спало на думку, чи не спробувати нам у двох відповісти на його запитання. Кейсі кивнула, а тоді подивилася мені просто вічі і запитала дуже серйозним голосом. «Джоне, ви маєте поштову скриньку?» «Звісно. Так от, на першу повню, що випадає на сьомий день наступного місяця,